Всю дорогу назад Марта пригнічена мовчала, і її настрій мимоволі заражав його. Та й власні він мав на те причини. Що дурнішого могло бути, як ця прогулянка під церквою над якесь феодальне урвище? В 20 столітті, в добу розуму, це є дике збочення. І потім оці солодкі наївності про весну. вуха яну тіх слухаючи. Гімназистка, справжня гімназистка, думав він обурено. Але найбільше обурювався на себе, що за весь час не спромігся оповістити їй про розлуку. В душі професор люто кляв себе за слабодухкість і всю надію покладав на решту побачення уже в кімнаті. Йому навіть найраціональнішим почало здаватися закінчити кохання там, де воно й почалося. Ти в незвичайному настрої сьогодні, Марта», – мовив він нарешті, коли вони підходили вже додому. Дівчина здригнулася. Все мені надзвичайне сьогодні, все прошепотіла вона. Здається, ніби вперше бачу тебе, вперше йдуть цією вулицею. Аж ось я й дома, але ти не підеш до мене, Юрчику. Чому? здивувався він? Ще не пізно.